А коли затужиш за іншими, замов таке. Седатив. Я замовляю спокій, я замовляю тишу. Я перерізаю кабелі телебачення і перекриваю канали телепортації. Я підсмажую мобілку в мікрохвильовці. Я не хвилююся. Мої наміри макро, мої маркери з кров'ю, моя кров ефір. Мої генератори вимкнено, мою генерацію знищено, я кайфую у ванні з кефіром. Я розчиняю процесори, оперативку, флешку і різну пофігінь у банках з кислотою. Я перерізаю дротів, і цифрові шуми стікають у бочку з дощівкою. Ця дощівка остання від атмосферних опадів, стільки галасу. Я прагну мовчки фіксувати всі стадії алхімічного шлюбу. Розчинення, дистиляції, сублімації, закріплення, затвернення, займенникування та інші місячні зозульки з краю дупла білочки. Я бажаю тихо звітувати гербаріям. Я зав'язую вживати займенник «Я». Протикаю барабанні перетинки джезруталу, здираю афіші голосних приголосних, змиваю графіті глухих голосних і в дупло білочки, і в місячну зозульку скраю, і тихо ша. Тихий шурхіт щастя, що підкрадається, мов убивця. Демонстративно не помічаю, всі вбивці надміру інформативні, а чистота леза завжди заляпана сиропом моральних імперативів. Убивство не гріх, а порушення – обітниці мовчання. Адже смерть така промоваста. Моральні імперативи надто солодкі, а солодощі погано сублімуються, дистилюються тощо. А, а, а. А замовляю спокій. А замовляю тишу. Чому дзеркала голосять і гучномовці стогнуть? Годі витримати цей смур. А перекриваю газ, водогін, електрику і замуровую вентиляційні отвори. А. Зупиняю воду і кровообіг. А. Влаштовую допомінну блокаду і мобілізую сенси. А. Прагну мовчки фіксувати всіх на стадії алхімічного шлюбу. Ніщо так німо не стікає, як чистий дистилят, хіба сукровиця зі стигм. Ніщо так ефективно не оглушує, як біль. Білі шати смертей, прозорі стіни тіла». Формалін – універсальний розчинник. У формаліні прозорішують думки скальпелі і епітелій апендексу. У формаліні застигає навіть крик. те желе крику формувати драглі вереску, яка насолода зрівняється з цим. Хіба перебувати в зіниці урагану, де затихає час і мряка висихає в сіль. А – хімік а випарюю декалітри молока, пророщуючи з дна білі вопняні сталактити. Лише так можна примусити молоко замовкнути, А сталевар? А скошую з дахів антенни, ретранслятори, а потім спалюю залізне сіну в доменній печі? Як жалюгідно жевріє магма інформаційної ізоляції, як глухо розповзаються зузульки моніторів. І в дупло білочки, і тихо ша. А замовляю спокій, тишу дуже голосно, а верещу про це вже стільки років поспіль. А порозсилав голосові замовлення в усі супермаркети і консуляту, а у відповідь сута мовчанка і рекламний буклет такого приблизно змісту. Дорогий замовнику, дякуємо за те, що ви вибрали ООО «Вічний спокій». Ми постійно працюємо над розширенням асортименту тиші і німоти, відбираючи лише найкращі інгредієнти, що оптимально відповідають критерію ціна-якість. З метою надання вам оперативної інформації щодо продукції, новинок та акцій, які практикує наша компанія, а також для участі в розіграші цінних призів, просимо заповнити анкету і надіслати її нам. Для нас важливий кожний замовник. Отже, пишіть нам, що так, ви хочете регулярно отримувати поштою каталог послуг ООО «Вічний спокій», ви хочете регулярно отримувати дайджест новин ООО «Вічний спокій», ви хочете регулярно отримувати безкоштовні буклети ООО «Вічний спокій», присвячені випуску новинок та стратегіям майбутнього? Ви хочете бути учасником розіграшів цінних призів ООО «Вічний спокій»? Пришліть нам заповнений в такий спосіб купон разом із вашою адресою, банківськими реквізитами та номером медичного страхування, і буде вам воля. Тихо прощаючись, відходимо. Ваші назавжди ООО «Вічний спокій». І партнери. По цьому оголошенні справді запала така тупа тиша, що прозорість вікон тіла видалася нестерпно дзвінкою А, зрозумів, що, врешті, можу промовчати свій меседж, і ніхто цього не помітить, А, можу зосередитися на сірих пазлах свого мозку, А, побачив. «Щодо мене підповзай тіє, є одоване страховисько, є, і від жаху, що воно присмокчиться, й, а перетвориться на й, а заверещав, я, я, я!» Вету на займенники таким чином було знято. Реєстраційний ритуал від ООО «Вічний спокій» не забирився. «Ви замовляли каталог послуг ООО «Вічний спокій»? Я, я, я!» Ви замовляли дайджест новин «О-о-о, вічний спокій». Я, я, я. Ви замовляли безкоштовні буклети «О-о-о, вічний спокій». Я, я, я. Ви хотіли бути учасником розігри цінних призів «О-о-о, вічний спокій». Я, я, я. Гра починається. І гра почалася. Кожен квант тиші потребував терабайтів рейву, свінгу і прокльнів, кожна хапка спокою тоне замовлянь, приказок і військових наказів, кожна смерть до вічної ФМ хвилі. Я, я, я замовляв спокій і тишу і отримав я, я, я речі йотована літера, йох сотот, сатана, в дупло білочки, як бісу зузульки. Врубаємо в селенську дискотеку. Нехай демони смалять григоріанські хорали, нехай серафими валять панк, нехай амеби пульсують в ритмі чача, а метаболізм пришвидшиться до нуля. Більше новин в бек-вокалі, більше воїн, циклонів, банкрутств, більше маніяків на душу населення, більше верескливих дітей і гаркавих бабусь, більше спікерів і спікер Десятеро спортивних матчів, в мегаток шоу в дупу однокласників, ветеранів, продавців, контролерів, і менеджерів, і сектантів-маркетологів, і буклетів жіночих, і прокладок гідравлічних, і крильцями нам махни-оджа, більше реггі, раги і ска, більше маріхуани, цикладолу і сиропу від кашлю, і вагонами шалфею з баладоною, і більше світла з трубоскопів, світлофорів, більше чаду, трохи пітьми, зовсім. Темно. І коли перегорить останній запобіжник, перед тим, як назавжди зануритися в спокій, ти обов'язково почуєш неголосне ку-ку, то накує тобі довгий вік білочка, пролітаючи над дуплом місячної зусульки.